Пізніше. Мушу прямо зараз сюди записати, бо лусну. Зустріла сьогодні у дворі Данку. Данку! Капець, не думала, що вони ще тут живуть. Я її вже сто років не бачила, якраз відтоді, як ми, ну, посварилися. Чи не посварилися, а так розійшлися характерами. Саме так, розійшлися характерами. Данка вигулювала аж двох собак. Велика така порода. Не знаю, як називаються. Одна з них, може, бульдог, а друга – Щось таке схоже, але не бульдог. Якийсь інший дох. Данка реально худа, худюща. Навіть у поховику видно, яка вона скелетозна, Очі напівобличчя, шапка величезна, а голова в ній просто тоне. Не знаю, як вона тримає тих двох собацюр. Здається, що якби здійнявся хоч би мінімальний вітерець, її знесло б. Я відвернулася, щоб Данка мене не помітила. Цікавого, вона хоч пам'ятає мене? Не можу забути, як вона мене зрадила. Вибрала Риту, а не мене. Ми ж тоді так дружили. Шкода, що я не порізала тоді Риті кофту. Була б хоч якась помста. А так, мало того, що вона сказала на мене задрипанка, так і ще й найкращу подружку вкрала. Крадуха. Так би сказала Данка тоді. Але ні, вона не сказала. Вона вибрала Риту. Перед сном. Дуже зла за вчорашнє. Чого цікаво знати Катя Рейне попереджає у своїх гімняних блогах, що треба підготувати професійне портфоліо? Звідки ж я знаю? Я прийшла сама. Вони ж бачать, яка я. Яке в мене обличчя, фігура. Я сказала, що покажу їм фото в блогу. Бачив би хтось їхні вирази. Типу, я якась ідіотка, і щось таке геть дурнувати сказала. Але що такого в тому, щоб показати фотки він інста? І ще мій зріст. Що серйозно? 168 сантиметрів, і я низенька? Та їм хіба повилазило, я реально найвища в класі, і найхудіша, і взагалі, тепер ніколи, ніколи не зніматиму підбори. Одяг мій їм теж не сподобався. Короче, Рей, твій блог абсолютно ні на що не придатний, Юзлес, як сказала б наша англійка. Фух, тепер можу спати. Добра ніч. Пізніше. Хотіла б ще зустріти Данку. 12 грудня. Не можу повірити, що я добровільно встала о шостій. І заради чого? Щоб зустріти зранку Данку та її собацюр? Що я взагалі їй скажу? От то дурепа. Я, а не вона. Хоча вона, мабуть, теж, якщо встає так щоранку. І що, школи мало? Пізніше. Мене всю трусить. Я говорила з Данкою, тільки вона тепер Дана. Виправила мене так офіційно, наче ми щойно познайомилися. Я спитала щось страшенно тупе. А це у вас якийсь дох? Вона зиркнула на мене так, наче я спитала, чи це планета Земля. Здається, вона мене навіть не впізнала. А я сподівалася, що впізнає. Тоді вона буркнула, що це взагалі-то «канне корсо». Але якщо ти маєш на увазі дох, як собаку, то так. І я не зрозуміла, всміхнулася вона чи ні. А тоді вона дістала з кишені пакетик і щось підібрала. Фу, вона підібрала собачі какашки. Мене мало не знудило. Взагалі-то це нормально, сказала вона. «Що нормально? Мене аж вивертало!» Але принаймні розмова пішла. «Прибирати гівно за своїми собаками», – сказала вона. «Я це завжди роблю. Не треба так кривитися. У мене пакетики». «Та я бачу», – промимрила я. «Сорі, я просто не поснідала». Я сказала правду. Коли я не снідаю, мене нудить. Тому у мене завжди у сумці енергетичні батончики. Довга-довга пауза. Стається, Дана мене впізнала. Принаймні, щось таке зблиснуло в її в очах – від чого я втупилася у свої черевики і замовкла. Усі думки зникли з голови, крім пісні кораблі. «Лола?» – майже спитала Дана. «Дана?» – майже відповіла я. «Це жахливо, коли треба щось терміново сказати, час іде, а ніхто нічого не може придумати. Я бачила, що вона вже має далі йти зі своїми догами». Перша озвалася Дана. «Я бачила тебе на тому кастингу. Ну, в суботу». Сказала вона це так, наче в неї щодня кастинги. «А я тебе не бачила», – ляпнула я і схаменулася, що, може, треба було кивнути або що. «Типу так, то звичайна справа і що?» «Тебе, мабуть, зразу взяли», – припустила Дана. «Блін, така лажа! Що сказати?» – на щастя, вона говорила й далі. «Давно не бачилися». Отут я кивнула, вперше відвівши погляд від черевиків. Дана мене розглядала. «Ти справді як модель?» «Здається, це було захоплення?» «Ти теж». Дуже струнка. «Е, що? Ти хотіла сказати «худа?»» Дана розсміялася, хоч нічого смішного в цьому і не було. Я взагалі-то думала, що вона виглядає як анорексичка, але ж я не скажу такого в голос. Тому я промовчала. «Ну так, мені всі кажуть, що я худа. Трохи задовбали вже», – сказала Дана, пересміявшись. «Тому я часом нервово реагую, коли хтось коментує мою вагу. Але ти М -м -м, непогано викрутилася».